Dagens popcorn, Farsan. Hej och välkomna till Popcorn, en podcast slash om film. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och idag ska vi prata om Farsan. Ja, en svensk film. Ja. Växler, <laughs> vi ser inte så sådär jättemycket svensk film i allmänhet. Nej. Det händer någon gång ibland där. Så det, det, det var kul att få lite omväxling så att säga. Ja. För att det, det, det var väl det första jag kände när det gällde den här filmen. Den är väldigt svensk på det, många sätt. Det är det. Samtidigt som jag kan tycka att sig har en ganska speciell filmstil vilket kanske var lite när just den här jämfört med exempelvis Kops eller så. Men han har ju ändå ett visst särdrag som är ganska upprättad. Jag skallar när han gör mer av typ komiska hållet. Mm. Jag kan tänka mig att den här andra filmen han gjorde Zotso eller den här, den här pojken att den är helt annorlunda. Det är möjligt. Man jag har jag ett ska, visst bildspråk. Jag, jag, jag ska väl erkänna det. att jag har faktiskt bara sett Kops av hans tidigare filmer. Mm. Så det här är ju min andra Josef Fares film bara. Mm. Faktiskt. Men det, det, det är en sak som jag kände där just att vad jag menar med att den känns väldigt svensk är att jag tycker att den fångar det svenska livet och samhället på ett väldigt bra sätt så som det faktiskt ser ut nu i modern tid liksom i förorter och lite det här, alltså, det är också en sån där grej, det är invandrare i huvudrollerna men det känns inte som att det är en film som kretsar runt specifikt runt invandrare och deras problem egentligen, det är som inte en en film som handlar om sådana klassfrågor eller liksom rasfrågor på något sätt egentligen alls. Nej. Och det är också lite skönt liksom, de, de bara var de de var vilket är lite ovanligt kan jag tycka. Och det är skönt att se det på grund av att folk väljer kanske gärna att fokusera på de delarna. På just problematiken med integration. Nej, ja, precis. Ja. När det i verkligheten kanske inte faktiskt ser ut så alltid. Men det känns som att det är, det är Det överväger för mycket i just film. Och just att då kanske det kanske blir väldigt stereotypt lätt också. Mm -hmm. Här kändes det mer som att de har speglat en viss liten klick människor, de, de individerna, snarare än att man har försökt, att, som du säger, att spegla en viss grupp. Ja. Så. Mm -hmm. Och det är en rad ganska sköna karaktärer tycker jag. <laughs> ja. De är ju minst sagt sina egna personligheter. Ja, det kan jag bara säga. Alltså främst eh, farsan själv då, huvudpersonen Aziz. Man tycker om honom. Mm. Precis. Eh, Jan Fares, eller om man nu ska uttala det på något annat sätt, det vet jag inte. Men jag säger det för det är så det stavas. <laughs> Som spelar Aziz. Jag har hört i alla fall att, jag vet inte om det stämmer. Men vad jag har hört är, han har ju varit med och spelat... Eh, små biroller i väldigt många andra filmer som Josef Fares har gjort. Och han har sagt att han har haft problem att regissera honom för att han har så mycket egen vilja. liksom Han gör lite som han själv vill ändå. Så vad jag har hört är att i den här filmen så skrev han egentligen inte karaktären och sen regisserade sin pappa och spelade honom. Han skrev karaktären utifrån hur hans pappa reagerar på olika saker. Så att han... Det var mycket enkelt, en mycket enkel roll för honom att spela för han behövde i princip bara vara sig själv. Men Vilket också är lite sant och det blir också väldigt det gör ju också att han blir väldigt äkta. Han mm, känns väldigt trovärdig. Han blir ju väldigt genuin mm. på det sättet. Verkligen. Det håller jag med om. Så det finns ju verkligen en pluspoäng och en vinst med att göra på det sättet kan jag känna. Just i den här filmen. Ja. Sen kan jag tänka andra filmer där det inte skulle ha funkat att göra så. i just den här filmen så, så vinner filmen väldigt mycket. I och med att det handlar väldigt mycket om honom. Det är sant. Och hans, alltså hans person gör, alltså, gör ju väldigt mycket för filmen. Ja, det gör han ju verkligen. Sen i övrigt, om man ska se något övergripande tema i den här. Så handlar det väldigt mycket om förutfattade meningar kände jag. Ja, fast inte just, men där har vi också att det är inte just i den eh, bemärkelsen som man kanske tänker att det skulle handla om Fördomar så, Nej. det gör det egentligen inte, utan Nej. snarare förutfattade meningar Om hur en person ska reagera, alltså och vad en person tycker utan att man egentligen alla, tar reda på det Exakt, alla karaktärerna i filmen alla och alla konflikterna i filmen bygger ju på någon sån, Något sånt missförstånd som bygger på någon förutfattad mening att ja, men han skulle reagera så här om han kom i en sån situation och därför måste jag se till att han inte gör det. Så gör vi, vi någonting. Och det blir snarare upprinnelse till konflikten snarare att man faktiskt pratar om det. Vilket är ett väldigt väldigt klassiskt grepp i, inom humorfilm i allmänhet. Mm. Men både i huvudhandlingen och i bihandlingen är det ju faktiskt samma tema där. Ja, absolut. För i huvudhandlingen har vi ju problematiken mellan farsan, i huvudkaraktären och hans son då. Ja. Och hans flickvän. Kvinnor att de inte vågar berätta att de ska adoptera för honom. För att de tror inte att han inte kommer att acceptera det. Ja. Och i bihandlingen så har vi ju eh, assistchef som har problem med sin fru. Men det är mm. också för att kommunikationen Precis. inte fungerar riktigt. Han tror att. Det är en av bihandlingarna för det är ganska många trådar som vävs ihop samtidigt är det att eh, Aziz själv vill försöka komma, komma till rätta med, med sin egen situation och kanske hitta en ny kärlek. Hans fru dog för tio år sedan men han har fortfarande inte riktigt kommit över det. Och... Men inte det är snarare en följd av att han håller på att bli farfar där. Så upplevde jag. Det blev ja, ytterligare en konsekvens av att För det är hans son snarare som var orolig för att han är ensam. Upplevde jag det som. Och som jo, det är möjligt. Det, ska du det, det, det, det här med nu? Det vävs ju ihop väldigt mycket med den. Medan den här, eh, den här delen med hans chef och hans problem med sin fru. Det är, ju, mm. det är verkligen en helt fristående. Och detsamma gäller också hans arbetskompis Jean. Och hans och hund, hund som eh, hade artros. ja. Ah. Men det är också en sån grej som han väger att acceptera. Och det blev väldigt gripande, tycker jag. Mm. Den biten. Ja. Det var väldigt fint porträtterat också. Just. Så det handlar ju faktiskt också mycket om kärlek på olika sätt. Mm. Också, Och, det är ja, också precis. ett övergripande tem alltså tema. Mm. Och lite kärlek mot... Mot olika hinder också. Alltså, ja. Mot olika ålders. Ehm, det kan man säga. Nu kan jag av mig lite här för jag har en <laughs> Som visar sin kärlek till mig. Ja, precis. Det är fint och passande. <laughs> ja, precis. Det är sånt som händer ibland då. Ja. Vi kan ju säga också vi blev lite Men, överraskade av den här filmen kan man säga. För det var inte vad vi hade förväntat oss. Var, jag hade väl förväntat mig att den skulle vara mer, mer komisk. Mm. Jag känner så att var, den var mer drama med komiska inslag. Ja. Än, en komedi i stil med kops. Ja, alltså, definitivt. Det var inte så mycket... Så mycket hur humor som jag kanske hade trott. Nej, och ganska lågt tempo överlag. Och det uppskattar jag. Att det här var en film som fick ta sin tid och att den där funkar ändå. Mm. Det handlade att det behöver ju så inte mycket... vara mycket effekter och det behöver inte Nej. vara mycket. Hit och det handlade dit. ju så mycket om karaktärerna och deras relation så att det behövdes kanske den tiden för att bygga upp karaktärernas personlighet. man fick se. Deras kontakter med varandra. Man fick se också hur det förändrades. Mm. I takt med att olika saker hände. Men jag tycker att det var ganska skönt. Det var mm. ganska stillsamt. Det var ganska skönt. Och att se den här filmen som omväxlar inte igen. Mm. Sen var det, det. var väl en scen. Som jag inte tyckte riktigt funkade. När den gick mer åt det här skulle Jag skulle vilja säga att den blev lite överdriven. Mm. Eh, och Det var ju den här chefen fullständigt ballar ut för att han ska försöka imponera på sin fru hemma i köket. Ja. Och det, där kände väl jag lite att, att det, det bröt av för mycket mot det andra. Mm. Och därför köpte inte jag. Precis. Det, tror jag. Han fick lite sådär 40-årskris där och började göra massa... 40-årskris <laughs> Verkligen att skaffa tatueringar och börja spotta och svära och skrika och ha sig uh -huh. för att han, han trodde att det var vad hans fru ville ha. Hon ville ha <laughs> av någon än vad han hade fått för sig det. Men jag tror att han fick lite mindre världskomplex av den här, här hantverken som var hemma hos dem och byggde Ja, just det. Som stod där och var jättematch med sin maskin och grejer och mm -hmm. körde motorcykel och allt vad det var. Så det var väl det. men ja. Han jobbar i en liten cykelbutik och reparerade mm -hmm. och cyklar. Nej men jag håller med dig. Alltså, den... Med sin mamma som chef. <laughs> den, ja. Men som sagt, den scenen var ju väldigt <laughs> orealistisk. Och jag förstår vad du menar. För att de håller en väldigt eh, dämpad och realistisk ton och stämning genom hela filmen. Utom just där. Och kanske lite grann den här scenen också. Med den här karatekillen. Ja, jag trodde du menade men ja, det i huvud när Jag kände om man man. fast du kunde ändå köpa på ett annat sätt. lite, lite mer. Han... Men den scenen kändes verkligen för överdriven för att passa in i, den här, i resten av den här filmen. Det skar sig mot resten av stämningen mm. som var mycket mer realistisk. Det hade passat bättre i en film som Kops till exempel. Ja, den här karatekilen kunde jag ändå köpa. <laughs> Och jag tyckte att han var rolig. <laughs> Så jag tror att jag, jag lät det liksom. Jag lät det liksom gå lite genom fingrarna så för att jag tyckte ja. att det var så fruktansvärt kul. Det var det faktiskt. Det... Ja, jag vet inte vad man ska säga den andra, den andra scenen blev nog mer pinsamt jobbig för mig och därför tyckte jag inte om det. Jag tror att det snarare var så. Där mm. skrattade inte utan jag tyckte jag bara att det blev pinsamt. Och... Precis. Och det är... Det kan jag säga att jag är glad för att det var ganska lite av den typen av humor i den här filmen. Det Annars var lite, det grann, tyckt filmen, det tror var lite jag. grann precis i början när de sitter och diskuterar det här med att oh, vi måste ha den här lösmagen nu för att vi måste lura honom och tro liksom att ja. barnet är på väg medan vi själva verket ska iväg och adopteras. Och, och, och det blir mycket sådana konstiga stämningar när de sitter och ska ha lunch eller liksom någonting och sådär. Och det kan jag ha väldigt svårt för i filmen. Och, samtidigt kan jag, ja, förlåt. och därför var jag väldigt glad att det faktiskt, även om det var lite i början så jag blev lite orolig, men det blev mycket mindre av det. Det blev inte alls så mycket längre fram i filmer och det är jag väldigt tacksam för för jag har väldigt svårt för det. Som Till exempel eh, filmer som Tomten i fart till alla barnen som helt bygger på den typen av stämning och den gillar jag inte alls. Nej. Så. Det bara går på att det är pinsamt och alla mår dåligt det Ja precis och det, mm. det tycker jag inte jag är kul Helt enkelt nej Det jag tycker att han, han lyckades Det han lyckades med Visst att de De lurar i honom Och de gör allt det här Men jag tycker att sen att han lyckades bygga upp Just en stämning kring hur, hur allvarligt Det här är för dem Så att det blir något som har blivit Väldigt känslomässigt involverad i Tycker jag de använder ju det på ett annat sätt än vad de klassiskt gör i, i, van, i vanliga här... komedier. I, I komedier så brukar man använda det greppet på grund av egoism i princip. Mm. De här karaktärerna som ljuger gör det av helt egna anledningar. Här gör de det för, ja, för kärlek och respekt egentligen. För de vill inte svåra hans känslor. Nej, för de tror att det är viktigt för honom. Mm. Och så vidare. Så det blir ändå... Visst, de använder den typen av grepp. Men det blir en annan ton. Ja. Man hade kunnat göra man hade kunnat göra något mer färsaktigt. Springa i dörrar och smyga omkring sig. Men det blev aldrig den typen av Nej. Eh, situation. Tycker jag. Riktigt. Liksom. Precis. Så att det blir, så att det blir löjligt eller förordning. Precis. Och jag tror att det gjorde att det fungerade bättre. Även i slutet när det kommer tillbaka. För när han börjar... Han blir ju lite intresserad av sin chefs mamma som är väl, hon är väl revisor eller kassör eller någonting på den här cykelbutiken. Ja, hon sköter väl det här administrativt? Ja, så att det? precis. Alltså, Sekreterare eller någonting sånt i alla fall. Mm. Men han blir ju lite intresserad av henne och börjar uppvakta henne lite, lite smått sådär. Och sen kommer den här scenen då, det blir andra gången de träffas utanför jobbet mm. och han bjuder hem henne till, till sig för att, för att äta. Tillsammans med sin, sin son och hans fru. Och helt plötsligt drar fram en vikselring och friar till henne. Och då blir det liksom, ja ah, det är precis den där typen. Men det var ändå gjort på ett mer realistiskt och mer trovärdigt sätt. Så jag, jag kunde köpa det mycket mer. För då mm. hade de ändå byggt upp karaktären och det fanns en grund i det. Mm. Det var inte bara gjort för att, åh oh, nu ska det vara pinsamt och roligt. Och liksom. jag tror ändå också att. Man fick en känsla att han faktiskt. Han menade allvar med det på något sätt. då han. Han var seriös. Ja. Så det var inte, som du säger, det var inte bara en situation man slängde in på slutet för att det skulle bli pinsamt och jobbigt. Utan han, han var ändå helt seriös i sitt erbjudande där. Mm -hmm. Och just när man sen. Man fick ett avslut på det sen också. Att det blev liksom inte fel mellan dem sen. Utan. Fri ytterligare sen när de pratade. Så man fick ju också en bra avslutning på hela den grejen sen. Precis. Ja. Att de ja, går vidare från det. Liksom. Ja. Så. Och man fick också lite känslan av att... Eller i alla fall jag fick lite känslan av att det var snarare inte att hon inte var intresserad av honom. Kanske utan att hon blev så överrumplad. Mm. Och i den andra scenen efter det där. Att man fick en känsla av att det ändå fanns... Det ändå fanns någonting som det kanske kan bli någonting av. Mm. Längre fram om du får växa fram sakta ja. Det vet man inte Nej, alltså, Det var precis. lite öppet där Från de lite med varandra Och det är lite sådär ja. Och jag tycker att det var tydligt Att hon är inte helt ointresserad Det är hon inte. Det var bara just att Hon inte ville bestämma sig efter två gånger liksom. Nej exakt att inte är direkt direkt <laughs> Beredd att ta det beslutet På andra dejten <laughs> Nej. Så Så jag tycker ändå att det är lite hoppfull Liten sån ja. Att Man får tolka själv hur det gick där sen. Exakt. Mm. Men det var väl det som också var själva poängen där. Att just om man verkligen tar sig tid och faktiskt får ut sina tankar och sina problem istället för att förvänta sig att ja, men det är så här den här personen kommer att reagera så kommer det att fungera mycket bättre mm. än om man försöker att få ihop någonting utefter hur man tror att det Det är väl det som är själva... Poängen kanske. Själva budskapet. Ja men upplevde jag det också. Och just att så fort folk vågade vara öppna och vara ärliga mot varandra. Så, så löste det sig väldigt bra. Mm. Det visade sig att alla de här farhågorna och det här man var träffade. Det stämde ju inte. Nej. Nej. Så löste sig väldigt fint för det. Mm -hmm. Men sen så handlar det mycket om vänskap också. Mm. Speciellt i det uh... Därmed... Ja, ja. Ja. De är väldigt tajta vänner ja. faktiskt. Just där ställer på varandra och finnas varandra. På olika sätt. Mm. Så. Så det är också ett väldigt genomgående tema. Ja. Som vi har några särskilda favoritscener. Favorit? Det, det finns ganska många väldigt sköna små saker. Som när de åker iväg och ska försöka hitta... En annan hund För hans chans hund Att para sig med De först åker iväg till Någon kennel där Och han är inte alls intresserad När det visade sig att han är sjuk Och sen ska han kidnappa en hund Utanför ett kafé Och då är hunden inte intresserad Så... Jag tyckte en av de alla, alla första scenerna var rolig När de sitter utanför kommer en kille Stor kille med Cykel som har vi förplåst. <laughs> <laughs> och, de, och de förstår jag att han har stulit den i cykeln. Hur de mobbar honom och får tjäna 300 spänn extra där <laughs> Köpslå där den, den scenen tyckte jag var fin faktiskt. Precis Den tyckte jag var så här klockrig Det var faktiskt ganska kul för det Sådant scen som i många andra filmer kanske bara skulle ha kastats bort liksom, att inte, Men här får man ju faktiskt en, en, en uppföljning på den där den här karatekillen kommer Och är skitsur för att han har stulit halsickel Här kommer den andra biffiga killen Håller ni i, i nacken där? Ja. <laughs> <laughs> det, det, så det var så en sån kul detalj. Som jag tyckte var, det var så rolig i den här filmen. Jo, det är sant. Mm. Nej, alltså, överlag, vi hade kanske väntat oss mer av en äh, galen komedi. Men det visade sig att det var mer ett stillsamt drama med lite humoristiska inslag här och där. Ja. Och det var nästan till det bättre tycker jag. Faktiskt, alltså det är en väldigt, positivt, det är en väldigt fin film. Det är lite feel good, faktiskt över den. Ja. Den slutar väldigt hoppigt. Det gör den. ja Det finns äh, ganska många anledningar att se den tycker jag. Det tycker jag också. Mm. Sen är det nog inget som jag skulle ha gått och sett på bio tror jag. Men den funkar som en hemmafilm en kväll. Det, gör den absolut, det är väldigt så, jag skulle vilja säga att det är en väldigt bra parfilm faktiskt. ja Det är en är ett perfekt eh, myskvällsfilm. Ja, till Fredagsmyset exempel. Ja, precis. Kanske till andra dejten. <laughs> Så säger <du>. <laughs> <laughs> Ja, kanske det. <laughs> Men det var vad vi hade att säga om den då. Det tror jag nog. Ja. Mm. Och vill ni höra mer av oss så kan ni alltid gå in på vår hemsida popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N Där finns också länkar till vår Twitter, vår Facebook-sida och vår sida på iTunes Tack för idag! Tack för idag!